إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لَنَا مَنْ يَهْدِ إِلَّا وَفَلَا مُدِيلَ لَهُ فَلَا مُدِيلَ لَهُ وَمَنْ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 بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وعن نبي عريرة رضي الله تعالى قَالَ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملا يس ال الله يغد ابو عليه رواه الترمذي رحمه الله <صفحة> <صفحة> <صفحة> زمايت منو حاضرين مسلمانانو إله <سؤال> هل الالبين دی مونگو تاسلات دخل الدین سمج او پدی تا عمل کول توفیق رسیفکی زمونگو اساس دې مہروبان رب دې اوغه مہروبان رب دې دعا غفتو حکم کړي د قبلولو وعده فرماي دې اولا او الله کریم ذات دې چې یو وعدو کې نو غتر سرکې او پرکې د الٰه الالمین ن زیاد څوک دوا پرکون کې نشا د الٰه الالمین حکم کړي د سوره غافر سوره مؤمن آیات ته ویستاس رف فرمائی لی دی ادعونی ما رو بلی ما ندعا غوڑی او وادیکلی استجب لکم زبستاس دعا گانی قبلو او حدیث دی ترمیدی شریف ماستاس ما روان نیولستو ابو غریر رضی اللہ تعالی عنہو فرمائی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی ملا اس اللہ یغد ابو علی سو خدا الله نسوال نکئی نو الله ناراض کی او غصہ کی ورد بنی ادم شان نازے بنیادمن چې څومره وخت کې نو ده خفقي او الله چې څومره غواړي نو خوشالي دا حديث ده د شوناني فرميږي نو الٰه العالمین د دعا حکم کړي ور سره د قبولولو وعده فرمایلي دا او غره دو دعاء د فار احالات تي او زدید قبولیت د فار اوقات تي لرزموږ دی موضوع کی الحمدلله دا خبره دا او کو وقت دیری نو بیا ود حالات و ذکر مو کو للذي ذکر کو شکم مو خاص اوقاتو او ک الله تو دعا د قبل دو خصوصی واړه کړه اېدا الله خواه ما واړه کشپاو دا کرس دا چلسال غاړی دو ورته د غفتو حکم مکړه او د ورکو له وا دې فرمایله خو بازه سخاص اوقات تي چاږي کدا الله خصوصی رحمت بندگانو او ته متوجي دا زو دا کتاب موږ مخې لري او بیا ختم مو ډېر مرګرو غښتوب لدا زنه موږ 파غي کی تقریبا یو پنځه شریر صفه نورم اضافه شوه ما غو بچي ته وی چا چې لیکلو سید اسامه صاحب الله دې دې لیکلو را غوندو لږه په دی باندې تقریبا یو کال تیرکوه تشریف دېر ګران شهره الله دې سره دې دی بدلي ورکی عمر کې دې برکات واچي بازي خبرې وی خواږه سره حدیث نو ذکر شوه د کتاب وغيرها کې صفحات سیاشل د مخکلينا خواږه کوم خبرې نو دا, دا غي حواله ذکر کړي د کتاب کې یو دا خبره د چې قبولیت اوقات کم قات کوم دي تا کتابونو مختصر لیکي د غې دلایلموناجه کړي چې د خبرې د دی خبر یو زای زتمندو الله دما او تا سرورله تووفقررا ک د شې پهاخره څ کې دعاګارې خوشص قبل دی اللھے خروبتی تا د دې وقت را به درېدو او دې کې د عجزۍ او د جړا توفیق او نصیب <کیا> کی دی بارک حدیث د صحیح مسلم شریف راغله حدیث الفاظ داسی دی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قَالَ رسول الله صلى الله عليه واله و سلم اذا مضى ثلث الليل او ثلثه ينزل الله الى سماي الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح رواه مسلم رحمه الله ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے لیدے کل شلاڑ شی نیمش پایا دوی سی ايش پدری سی کای دوی سی لاڑے اخر پیش مده وی کلشی نیمش پلاڑشی یاد شپې دوی سه لاڑشی نو الله تبارک وتعالى چې د خیر برکت او دوڅ شال خاور دې اسمان د دنیا ته نزول فرمایي الله دې اسمان د دنیا ته نزول وکي او د بارا بندگانو بندګانو ته आवाजونه ورکي وَيَقُولُ هَلْ مِن سَائِلٍ يُعْتْوَا ربی کریم فرمائی آیا شتد سوق وختن کے چی ورک ریشی تمام وخلقت اعلان کہی اللہ شتد سوق جولی وغڑی پیش منیرے <تصفيق> حَلْ مِن دَاعٍ يُسْتَجَابُ ایا سده سو غختن کې چې د دعا قبول کړې شي حلم مستغفرن يغفر له ایا سده سو غبخانه غختن کې چې د تبخانه وکړي اے ګناهونه ګړې ټول مر په وفایې کړې ټول مر سرک شیخې شتا دی چی دی بخنو غاڑی بخنو کلیشی او داوازون رازی حتی انفجر صبحو تردی چی سبا روخیجی او دازان وقت شی ترغی پوری زمائی زتمندو دا برا ناوازون کیگی دادا مسلم شریف حدیث دی نیو دا دعا قبل دو دا وقت دی الله دې هر چا ستر پاسې دوه توفيق ورکي او ايچاله سي سم راو دي د دې تورې شپې نه ميلو دي د مشرانو په په خووي اوسم درانو مشران وېته ولې هم دې پریشاني ده وېدا غم مې لري چې په منځ کې شپوي ځکه کثر پاسې دی او تا کمې ختم کو کړه ورقوله علي الله انک دا سو غری پکړی کیو شریف شړې وای راشه سرقو او کورن کی نو داغه ده شان سره دا خبره مناسب الله دا आवाज کولو والا سوګ ده ذات الله رب عزت خپل بندگان تو ایشتري شو چې مال ده بیماری شفاو غواړي شفاء ورک مان سوالو کی زور ورک مانه دعا او غوړی زی قبول ک مانه بخنو غوړی زور ته بخنو ک او الحمدلله د تخحد مبارکی بار بار بیانات شوه پد یو یو موضوع باندې تا ډېر بهتري او قیمتي وخت ته الله دې هر چا له توفیق ورکي وګوره کله کدا ستور نه پاتې کیږي لذ سہجود او قضا راگر زوي حديث پاک راغلي کم مسلمان د شپې تهجود او نو ده پاتشو او نور رهو خطو مز شو د زوال او د نور خطو او د مز جهش کې دوه مرض کې چوکل الله وب د شپې او براجر ورکی شپې او ربو شو کې ته څالو رکه شپک سوراکاتکه نحا قضا عيد راځي راگر زوا او غره نفسه شیطان له دروازه بند شي یو شی شي په غاړه شي دا بیا سړی کوي چې توبه کوس پال سي ته مړه په دروازه کې دار اگر زور غواړي یو ود شيطان هم ملاقات شو هغه کجره دې او ته یو او بخفشي د خفقان اجرې دې خپل دې فریزی چې تاله که و دې شنو را پاسي به کوي و الله بداغه نه زیاته جروله ورکی نو کوي بده شي کله به کوي بای اځو دیو باځه خلک راشي پریشانای مونږ ستو د ترشا پریشانای په پوندو لوی د هر شا حاجت د دی خو ده غختو وخت کې مونږه او دیو هيو سره یو وخت مو کړکړی چې دی او پر ویش کو اګره یو کس راغل زې د مالک مونږ فلانی جه بازار لزو ویل ته نشې په سلورو بجو نه د ورخه تو پوری دکاندار دی نه پات کلاړیږي بنددای اغيله ولا ګوره خلق د کومو کومو زیور تسان دار راځي ايله پتر جې د تخرسو لور ته وي لګوره موږ د وختو په وخت کې ودی او چې وی شو جې نه پس را پاسو چا اعلان کوږي کړي چې مې ماس په خل <سؤال> نمازي کرا پورې بفلانه شي تقسیمي اخې اعلان و اورې دوه خبر ده ا دې مازيګر نه پس راغتا زو به لنګي راخلې کړه راخلې لیکن اوز غمو گھر سے بند کرنی دروازی غمو گھر تو دا اللہ بندگانو دا دوی شلو وقت تے اللہ دے حرچات توفیق ورکی دویم وقت تے دارا کی حدیث بالحدیث تیبارا کیا حدیث دیر راغلی عن جابرن رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی الله عليه وآلہ وسلم يقولو إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من نمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة رواه مسلم رحمه الله جعب رضي الله عنه فرماعي وما أريد لديه دنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا جسی درود دعا تو دلی خلول ورگورم توٹ چپنا سی ہے یا بھائی تو لما صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم مجلس برکات تی وی کم مجلس کے سڑے ناس او و درود و نبی سبا بک جننت تلارچیو بدی بسی خپکان کری خپلی خلی د سړूज په ویلو باندې خوشبوي دار کوي لکه په څه خوشبوي دار کوي اې سادرूज یو د عبادت ته الله او د پیغمبر علیه السلام د روتو په زمان ملائکم په وی داسوب وای او رب مز مونګه کو الله او سړूज یو د عبادت ته ان الله او ملائکته یصلون علی النبی یا ای او هغه چې ایمان لرو پر هغه صلوه وکړئ او سلام ورکړئ الله په خپل نبی د رود علی داډا ډیر پښیمان وبلای کوی ای وانه واه دا, دا سنده رود جابر رضی اللہ <سؤال> عنہ ی ماری دیدی د نبی صلی الله علیه و الی و سلم نے چی فرمایله ان فی اللیل لا ساتن مشک پشپ کی خامخایو وقتل موافقت راضی دیو سڑی مسلمان چی غواڑی پدی وقت ک دل اللہ ل خیر د خیرون د دنیا او د خیرتنا اِلَّا عَتْوَاهُ اِيَّاهُ مَگَرُ وَرْكَيَّ وَذَالِكَ كُلَّ لِيْلَ لِلَّا حَرَشْفَوِي حَرَشْفَ پَشْفَ کیا وَقَتْتِ شَسِجُو لَئِدِهُ قَرْخُلَا مَالِكْ بَدِ خَالِدِ دِئِهِ دامت مسلم شریف حدیث سے نگر اوقاتو کی او دا وقتو بھی جنس منقبرن درس کی ہوئے یعقوب علیہ السلام صرف بشور زیاته کله اسو کال شهور یوسف از نا مشرب کو کووی نه اور شوڑے علیہ السلام کلا الله حکم کو زان شرغن کو نو بشور دے یاوا لنا اے بابا جی مو خو سو کال تو جڑولے اے پیغمبر والے دیو قول مطابقی او یا دیو قول مطابقی اتیا تاریخی خبر او یا نیا کالا یا دین کمو زیادی پل والد بس پین ایر جڑو لے ات دم رئی جڑو لی چه ناظریں تلیو ویمول اور دوی سوفا استغفر لکم بجودر لگوارا بقو سبرو کئی پیش بھنی کې برد لگوارا سوفا استغفر لکم زر د بخنه درلو واړه م باړ کي وي پیشمدي ده رست ک چې پیشمدي به در ز جوړ وړو د ووق غې مت بړ زت منو او ووق کې راپور ته شي دویم ووق دی زوازت مندو دا ځانه د قامت په منځ کېدي کی دعا رد کږ نه اور زم غدی علاقه کې دماغ خام نه باوی دي نور اذان او اقامت کې تقریبا نیمګین تفرقې اکثره موږ مساجدو کې نیمګین تفرق کې کېږي لا باوشلمټه ورسې کوي چې څمخ کې نو ته حاضر یا وان غوې په یو او په او کې دې دنیا او آخرت سره وختیش انحانس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم درود سراواي غری بیاو بر 10000 داعی کې قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آل سر رضی اللهローチ خادم خاص د نبی ر السلام فرمایوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے لی لا يرد الدعاء بین اللذان والاقامه رواه ابو داؤد رحمہ اللہ دا اللہ حبیب ہوئی د اذان او الاقامت کو منس کی دعا رد کی گلا ہم دعاو کتو پر غفلت کیارشی سو چې دا اذان او دی اقامت په منس کې دعا غواړي سو کوې درت کی دا الله حبیب وای لا يردت و هاو ذنل اذان والاقامه دا اذان او دی اقامت په منس کې دعا غا رد کیږي نا پر مخصوصن اذان رسول یو شل بنټ ټټه د ټپو کې هر څو وخت شي بازيګر ازانو شو اے ماخام موږ لګه تلوار کوه او ذیکم تلوار نه پکار دی عربو ملکونو حرمين او کې او تقریبا د دوو رکعات عمر وقت وی بلکې د ډیر وی دی رسې ډیر وی اوسم بازی د موږ دی ملکه مخفل عز تقریبا 20 منټه صبر کوو مدرسه کې بازي مساجدو کې پیځه منټه صبر کوي وې دې وخت کې د نور په نسبت دې هدا دعا کوي د ماخفدا د ماخفدا څه دي دې کې نو لکه صبر وکړ دې باې ځړل ته بانګ ویل لا نه ده دی دی اقامت شروع دومره صبر وکړ دې چې دا ځان دعا اقامت شي اسوخ مالک نس غواړي دې قبول ورکول او استعمال دی نو لک خپلونې مامان او د هوایي اباځ وی وخت نشته ایا مختسر د روجا چې په دې کې هجل پېټه وی خو دې خبر کې هرڅه کوئی لس مې तपس پر جو وزري کم از کم چې څوک پکې سوवाडी موږ ټول ضرورت بڼيو د اذان و اقامت په منس کې زموږ په پیغمبر علي السلام وې دعا رات کیږي دا د ابو داود شریف حدیث ته تا یو غلیمو ته او دا علی کیږي چې سره اذان لا وختی حاضر وي نو بس غده او دس کې نازې باندې وي نو په لومړي ما ګنټا کې ته د ټولې دنیا صفاره او د ځان لپاره او د ټولو مرجووندو لپاره دعا غوښتې نو په اوقاتو کې دو وخت د ځای زما عزت تریم د سجدي په حال کې د دعا کول سجدي وقت کې دی باركي مې صحیح روايت راغله وګورلي کتاب کې مونګ دليفري جکم روایت باركي مونګ سوي نه دي نه عادت اهل علم او د فن ماهرینو په نظمانه د حديث سندن ثابت دي کم بارکی چیمو سنولی کلی اولماؤ دلی فنویلی ناور صلیمو بازی حادیث سنلی کلی آئیو سو مقامات لی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علی وسلم کشف الستارتا والناس صفوف خلف ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ فقال يا أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له وإني نهيد وان أقرأ راكعنو ساجدا فعم الركوع فعزموا الرب فيه وعم السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا ای استجاب لکم رواه ابو داود رحمه اللہ او دا ایو در درمن حدیث سے نو توجو کئی لان امگلی دنیا دا کسوک پاہتے کے دیرنو ٹھول امبیاء بموچو دو دا دا ضرورت رات دلنی ضرورت چې پورا شي بس بیا تھک دینی زینا تایو مسلہ هر پیغمبر چې د دنیا تراغل د نبی خصوصیت ده چې ایته د مرد نو وخت الله اختیار ور کړی چې زمو پیغمبر دې د غمونو دنیا او جاله کې فاتت کیږي کځې قسم ده کې یو پیغمبر به یې چې فاتت کېږي هر د وییدې چې الله مقصد پورا شي ز دې خپل ژوند او جاله کې څو بزار د فاتت کې دو ژه نه تا اللہ دا حبیب اخیر پردو چتول دی عبداللہ بن اباس رضی اللہ عنہ وی ویدی نبی السلام کشفت ستارتا دخپلی خجرید پردیو چتکا دا اخیرنی پردی ربستی نبی بیان چانوے کا تر دا اخیرنی ازل خلف ابي بكر رضي الله عنه خلق ابو بكر رضي الله عنه پس پسفلو کې ولاو الله حبيب ته بيماراي په دوران کې چاې بابت وکړي ولسمن زنا الله حبيب فدي نمګړي دنيا کې د بیماری په کټ پروت ته ابو بکر رضي الله عنه پس پسې ولاو خلقو بر رضي الله انهم مخ اللہ حبیب پر دوچتکا ویعب اللہ هو رسوله اللہ او دا اللہ رسول انکار کری شدازم اپس تیسو پر صلو دریئے سیواد صدیق رضی اللہ ونہونا بل اجازت او عزیقی دا خلافت شاریم سورہ منزنے قریب آئی واللس منزنے امتا دا قریب او الله حبيب لا ربی ما ری پخټونه پروت ته اخیرا نای پرده اوچا تک وردا شوشو شوشو فته خند فابیب وکړل صحابه کرام د صفونو په شکل کې مسجد نبوی کې د ابوبکر رضی الله انو په څیر ولاړ دي فقال الله حبيبي يا انه لم يبق من مبشرات النبوهه باقي پاتید دې د خوش خبرود نبوتنا الا الرؤيا الصالحه مگر نیک خوب يرا هل مسلمو چې مسلمان وګوري او تراله يا د خوفت زده فاروک ته شي وَاِنِّي او و اِلی دہی تو اوس زما نکړې شوه ما نخر راکعن چې قران دی ولل لمرکو کې او ساجدنیه په سجده کې رکو سجده کې قران لسل د الله دی وې زرب ما نکړې نو رکو سجده کې و قران نو کوي نو د دعا پنيت به وي لکه شو کله تیلاوت راوت کنيس رکو سجدې وې ګنحکار دي او کله دوام يې ښکې نو سهيله زمنا کړه شه م چې وډولم قران پالت یاد سجدے کے رکو یاد سجدې کې فمرکو ورش رکو دا فعذب رب فيه دې کې دخل رب تعظيم بيان وې وَعَمَّ السُّجُودِ وَرَجِّ سَجْدَدَا وَعَمَّ السُّجُودِ هَرَجِّ سَجْدَدَا فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ نُبْدَوَا غُفْتُو کې کوشش وکئ ای سجدې کې الله نه وړایې فَقَمَنُ نډېر لایق دي أيُّ السَّجَا بَلَكُمْ چې ساسو دعا قبلي دي شي دا د پیرمبر له اسلام حکم ته چې سجده کې دعا قبليږي بند سردا اجزین لوه بار شهید الله په حضور کې دي څوبر چې څوک اجزده دغه مالک ته سره دمر مالک ته یې سيری او لهماول کې وي د جزی په حال تونو کې د سجدې نه زیات جز نشته او بند و چېزه الله تځان جززهکو او د ټولو نه زیات جزه کوم د سجدې نه بغیرمونږ سره داسې حال شته. دکه پدی دی کې د بنیاددم پهې بادن کې د مح الله یو ډیر بهترین نهظام کې دا کړی مالک پښارو کې خیر سم چې د جزي حالونه دي. د بند سره د نه سیوا چې د مالک او خارې قران د خپل مخ په خارو کا کړو لیک دعاګانې قبلي خو دعا باندې پورتو کې کوي دا به پورتو کې کوي دا به په بل چې کوي بارا باي کې پکوي که شاید د قران دعاګا نه ورسي چاته د حدیث دعاګا نه ورسي نه د دعاګا دی پکوي لکه اوسړي بیمار د یوه د حضرت ایوب علیه السلام دعا دیوکی alli masni dur wa anta arhamur rahimin و اي شجده پروته نفل نه دي سنت تي ک یو غنټه پروته ک دو غنټه پروته فرض ک من نه لغه او جون کی ملز فرض مختصر دی لکه که غ مشرون دعا کړې شوکی سبحان ربی الاعلی یا نور دعا غاليو کی فرضو کې دعا منا لدا او سنن او نوافل کسړې دعا کي خاص کر وسننه دعا فجتحدو في الدعاء ويساسو سجده کي په دعا وختو کې کوشش وکاي فقمن ايستجاب لكم دیر لاي کني دی چې ساسو دعا به قبول لو تریم د دوه قبل دوز سره فستکه به بیمار د یوبره سلام دعا کوو بچی دي نشته د زکریا علیہ السلام دعا کوا فقیر و مرتجل مصالح سلام ویلی ربي اني لما انزلت لي من خير فقير دا بیا د دعا غان زکای دشمن نه ثنګی باز سړې سړیا یا دکو ور سره چنګي کی دنیا خیرت سے کی سبق کړه حضرت رسول عليه السلام د واع سجده کوي ربي اني مغلوب فن تصير اللهم اننا نجعدك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم الله دې موږ او تاسو د پردو خیرونو وصاتي ته پردوخې وروڼه باندې الله او ساتي څوک دې ته مجبور را کوي چې ته د پروته واعده ترلاسه پیړ را پاسې تدلې څوک مجبور را کوي چې لاسې پورټکړې سالا خیریک کوشش کوي ایسوکم خیرو ته مجبور را کوي با اکه خیره چاو کې کنا نزي د سوک بچکی دې دې شي دارنګي سره وروم زېره چې اي سي دعاګانې قبلي دمن زونو نه پسه خاص قربز مجبسي شګ دعا هواري فرض من زونو پسي شګ دعا هواري وعنبي وه ما مات الله تعالی عنه قال قيل يا رسول الله اي الدعاء اسمع قال جوف الليل الاخر وذبر الصلوات المكتوبات ابو <تصفيق> ماوردي الله نوش جليل القدر صحابي نے فرمائی وی ویلی شو یا الله رسولا کم یو دعا دے رضیات قبلی په لې ویری السلام فرمایل د شپې په منسکی پښمه دي او د فرض منزلونه پسا و د بر صلوات المکتوبات فرض منزونه پسې سره دعا کوي نو هر فرض مس پسې دعا مختل غنیمت بنای او د بر المکتوبات رستو د فرض منزونه نا اله الالمین د بندگانو دعا گانے قبل ای نا صنو رم زیر ده دعا د قبل ایدو ده فرض مصفصی اله الالمین سکی دعا قبل اید فیر رم دے ده اللہ لارکی چکل جہاد کیگی او باران وریگی دی دو قاتو کم دعارت کیگی نا انسال ابن سادر <تصح> رضی اللہ تعالی عنہو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا اے وعدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلِهِ وَسَلَّمَا فَرْمَائِ لِلِي سِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ اَوْ قَلَّ مَا تُرَدَّانِ دُو دو دیر قم د چدارت کیږي اذعا او عند النداء یو بان پوخ کی دعا روختل دبان پوخ کی دعا روختل وعند الباس او د کافیرو سره د جنگ په وخت کې فینایو له بعضهم بعضن کله چې بازي بازي باز سره جنگيږي رواه و بداود سو خبری فی بیان توجو کوا ای بازی بکی غافل ہے دو دو آگان نه یو چې بانگ شورو دے اگر ایس یو خدا بانگ گو دے خامت پا منک یو جلا بانگ گو ری دی وقت دو آرد کی دو بانگ جوابم کوا اخفل حاجتونم مالک لپیش کوا اگر هر دعا کی لا سوچتولم ثابت نش کوم دې ثابت یل تکو الله کوس بانغه ایت الله سجکړی دا دی وخت دې بان جواب کوا بلا لا سوچتول دعا کوا د دې سنتو خیال مس حاصل فقار دی کوم دې کړه الله حبیب الله سجکړی نو غوا دعا کې بلا سوچته لکه جمعه تر راځن نکې کې دعاښت کوا لا سوچتول پکې نشتا کوار کې دې نو دعاښت کوا لا سوچتول پکې نشتا بیت الخلا ل چې د نکیږي دعا شتا خلاصو شتول شتا ا بیت الخلا نشرا بارشی دعا شتا خلاصو شتول شتا ټول خیر د سنتو په اتباعه د عزت وندو سچ دی الله حبیب کړي اغه کول سنت دي سچ نه کړي اغه نه سنت دي دا رسول الله صفاک د علماو لکه څنګه په کول کی سنت دی په حضور کې mesti کم شیف ریخیم سنت تی پرهودي سنت تی کم شی کړه دا کول سنت تی نو ګرته کافيرو سره چې کنه جنگ کیږي دا وخت کې دعا ډېره قبلېږي کفار سره مسلمانانو جنگ دی وسله میدان کې ولاړ درنگ پتیا شهید کیږي یا غازی کیږي دا وخت هم ډېر نازک وخت دی دی وژنا زبیر رضی الله نو بچی ته وېږه سفکه ولاړو بیره قرضې ویپی دی بچی اما ده شهادت نفس کې دي شیما ده شهادت مېلاوي شي خو قرضې مخلاصې کا یو سات پسو لګیا مخرا واړو نو ګورکې نه شي خلاصوله زما دوش نو واړو کې مدد ترسره کړي نو یو سات پسې راغې ته پادوش کې او پیښو ځو کنه نو پچی چوک وېدوس مې هغه شوګته چې دا چې هغه په دی دې صفکی ولاړې مودا سرور کو دا ولما وني دا مسله دا وې نه کیده پاسه نې کیوی خو یو دې کی دا چې له ځانې نه پاسه څه هیڅ ته بس د انتها لا د دې کیده پاسه خو یو دې کی دا چې نه ښاغه رڼا دې کیدا هغه دا لاله دا کیدا سرور کولې الله چې چا سر قبول کې ګوردار چې قبلي کتنا لیکای د پاسه نې کې وی خو یو نې کې دا چې هغه د پاسه نې کې لښتہ د الله څخه زيده او د الله درزاد د فارغ پل سر ورکو ورته وای زما دو ساوه شوق دې چې نن د چار پار سر ورکو یک قرضه نخلاسه دا بیا وې مولا زوبر اے د زوبر دوست بچې وايي ما ډېر کوشش وکړم که خلاص ولسم بس لا اسې پورته کلمي يا مولا زبير حديث راوړد واغانم قبلي اے د زوير په لوشته مولا زبير ويل سو په مال کې الله برکت راوست هغه وخت چې په 2500 رحم کر زدا سورہ کرزلتي په زبير رضی بالا دیر هم د نن د هممونو نظره کور که خی وکې چې څه کربونهې جوړي کارزا د دا سپره دی حقی ظام ورته ووي تاغو کار د خ کوې دا پر نه خلاصېږي چې یا لا ز یا او له زبې وي الله دوه براکت را وستو دومره براکتې را وستو سور ښې وې د زبیر رضی ځ الانو نو خزی که یو که دوی یو که صدورو یتم ابرخیدا نو پا اتم ابرخا که اغیت سکم پنزوس لاک روپی یو یو بیبی تاو رسیده سورا سورا نو عامال نالاک کرولو نجورده داد یا مولا زبیر دا غو تاسم چی دو آقوارو یا مولا زبیر سو مخاوا تو کی دعا قبولیږي او چپاکوي دکې د ویس چه کلا کافر او سرجن ده او بيدار کې وان صالح ابن صادل رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سلتا لي ما تورثاني اذوا عند النداء وتحصل متور نبی کریم علیہ السلام فرمائی ویدود و آگانی دیرت کی گینا یو دبانگ پا وخ کی یو چی باران شورو دے جو باران نا خلق خوشحالی گی اللہ رحمت تے زمیدارم خوشحالی خود خوشحالی سندی یوبالا خبر امنا چی باران سمر وری گی ایسو غواری اللہ عرض کئی ذکر احمت متوجہ دے داد اللہ رضا وان گئی نخد اچی باران دخیر وری گی دباران پا وقت دعا گانے کبنے گی الحاکم فی المستدرک و رواہو ابو داود رحمہم اللہ دکور داقا اوقات دیجے دے که دعا گانے کب داچی گوڑا ہر مسلمان تیادی ہا بائی داچی ہر مسلمان تیادوی د جمعې ورځ یو خاص وخت دی چې دې کې دعا قبول دي د دې جمعې د ورځي برکات دی. او د دې امت خوشال کې یو راست دی یو وخت دی چې دعا قبول دي د دې حدیث د مصنف شریف راغله ان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال د الله حدیث فرمایلی ان في الجمعه لساعه مشكف جمعه كي خامخا وقت لایوافقها مسلم موافقت راغد اس رضی الله المسلمان يسال الله فيه خيرا چه سوال کید الله نپائے کی ذ خیر الا اعطاه اياه مگر داول و یذهب مختصرا ان فی وقت تھے تے چومے دورہ دے وقت سے مختصرا وقت تے دیکي تقریبا دو علما او شدا کب وقت تے صدا فاس سلوی اخوان دی خود وقت کی ډیر موتبره دی یو شی امام خود جمعی ختم دو خود به د بارہ چومی پر سکيلی له اوس بابانګ وی لیکي د مش ختمه پوری دیکي دو اغا نه امام پر سنجا کی دو اغا نه کوی اغه چې د دوا او خطبو په منځ کې ییي باز خلک لا شوشه ته خلک شوشه رسول لښت دې کې زړه کې دعا وکا زګدا یو ماشاله لا تاسو عرب وی کثری ایي خطبه کې دعا کړي نو خلک لا شوشه کی نو امین ورپسې کولې شوشه رسول ثبوت احادیث مبارکه او کته جراره دوران خطبه کې خطبه کې دعا باندې امین کولې شي ده یو وقت سلی امام چی که ناس تو ده مخل ازانو شو ده مزد ختم دو پوری ده ام داده چه دمازیگر ده مزد نپس ده نور پری وطو پوری بای چه سمر نور پری وطو تخبر نزدیکی ندا وقت ده دی دیوش ندا وقت مزایا کوای دمازیگر نپس چه ده زان نخلا کوای اتاسو موږ چې څو جېس کولی یوې د جمعې پرد خپلې څخه کې بلل شو د کار او نوابي د جمعې پرد د جمعې پرد زنانو لموايي کور کې وای اوس بدواگانې خپلې کی ماجیګر نفس په خپل کې نه او دواگانې ورای څومره چې وخت میځ کې مازي کورونه که ماشالله زنانو خبرداري مازيګر چې تا ګټ شي کوي کومه حاجت ماندی یو کوي وای مګ نیم دې دنیا یو فرصت ګرځي دا یا وچا یا سپور الله سپور حیوانات لري په سر خود زړه کده غ پروته قبر را رو دي قبر را روان دي میدان ته بشړ را روان دي دا الله په خېله بودري د دې لا سانیدو سوالو نو د دې ژوند په راز مو په چې کوم مؤقت دی بھائی ها دا او پیجه د تو وایروره د جمعې دا نو هغه له وګوره اوجیا او د بیټه غبره خطبه شروع شي د نماز ختمې دوه پوري دوی هم د مازیګرنا تر ماخا ما پوري د دې کې مکسد چې تاسو ټول به اداره ائ دارفی فرض دعاګا لیکبلي یلا زمو اوساسو د ټولو دارفی حاضری قبول کړي اجا چه میدان عرفات کې سر سر او د کفن پر شان لزان د ضرورت او کړې دې ور کې د هغه غاری کبې کوئی حکیم ابن حزام یو لوی صحابي دې رضی الله وان هو دته پدا شو سل چې اوسل غلامان میرا وستر اې په هغه ورو کې ورته ساشولیو چې د حکیم ابن حزام له طرف نه زاهد دي ان الله راز هذا باور او تاسو یو څلوحان او هغه خان به خيره عتیکل او غلامان به مسعکروتو مساعده پښتو کې پښتون میدان رفات کې بچو شوي چې الله ساي او پد حکيم ابن انجم دي بند ده خلق قزا زاي سل اول عباد آزاد کړ سبز مو شټونه نور آزاد وي میدان رفات کې بچو شوي یا الله حکیم ابن حزام سای او بر دد او د ورست پتا ابي کی او سل غلا ازاد ازاحت کړم تم زمون شتلا د اور نازعت کی کوئی پځهار شیشان پر ټول روزو کی دبر خفنی څم ر جدارفی پر از خفئی دکته پتا د چېن بالله سور سور خلق ضفکی تعرفت پر رضوانه تہد دوه قبلې ذو دو یو وخت ته چې دا میدان کې سوغځي نو الاله الا لامین عقب الکڑی سد دعای میدان عرفات کې غوخته له یوزی مقام کې دعا কবলې کی دا الله حبيب وای امام ابن شعیب نبیین جدي ان, ان نبی صلی الله علیه و سلم قال خیر الدعاء دعاء يوم عرفه لا الہی <سؤال> و غیر په دعاګانو کې دعا دارفینا وخیر ما قلت انا والنبيون قبلی او غرا چې زوا ما زمانه مخکې پیغمبرانو دي دي کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و الحمد وهو على كل شيء قدير رواه بالترمیزی و رحمه الله دارنگی قدر کی دعا قبلی ایسی کی دلیلت القدر بشبا دعا گاری اللہ قبلی اللہ ازم گو استاس نصیب کی انا بخواہ دیتی یارش قدر جور شی ہا بھائی ہا بھائی چاپو خواہ دی اللہ زوجت کی کڑاو بکوائی په یوه صحابه کرامو نه یو حدیث سند کرا راغله موقوف روایت ته اذه صحابداس روایت تام مرفوعن وی وی شاش نماز ستند مزد سنت نه پس رکات نه فلو پدوه سلام پدوه دیوکل سلام دیوګو شبیا دیوکل ویدا شپه دی ليله القدر غتشي اوای په کار په دیچار شپه ليله القدر دی اوای پس سلو نه فلو سوره ای فلق دیوګو تاسو پاغه چا چې د ماسوتند سنت او نفس څلو رکعات نفلکل لداش په وسي شي اده په له تل غذر غره جوړاو او په شب به جوړای کورو کوم ځنان او ته وایي چې حراش په قدر جوړکاي دی یو له صحابه کرامو نه دا حدیث منقول دی چې چا څلو رکعات نفلکل لداش په وسي شي انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کلتو یا رسول اللہ ام المومنی لائشہ ستیق <تصفيق> رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائیوئی ماویلو یاد اللہ رسولہ ارائیت خبر راکا این علمتو کذپوشم ایو لیلت اللیلت القدری چکم اشپد اشپد قدر ماقول فی آزب پکسوائم قال قولي صلى حبيبي بي بي توي کدا شپدی اومند نوایا اللهم انك عفون تحب العفو اعف عني الاثم عفو کنه معافي خوخه ماثم عفو کې وي ټول کذاب خل سوال خبر لزرقدر او پړتني په خدا درو وګره کی باس یو پرا کوشش ورناو پکې او بازي ګناري نو زنانو وویش راپاسې دم و نیم کته پر دیوی دیوالونو ټونکو کته پراتو د ترو لیلۃ القدر لۃ پڑک نه ده دا د نور پر یو د صبره خطو پوره ده فهمې نه دا او قران وی لیلۃ القدر خیر من الفجر او یا حتا مطلع الفجر نوار پری و تو ليله القدر شروج او چې سبار وختو ليله القدر وخت شورو دا ټول شپه دا الله رب دې زموږ او تاسو لپاره چې زندګي د اعتکاف توفيق درکې او خاص کر دې لاسو اخر انوشکو د شوقي راکو توفيق درکې نو یو د دعا کا بلی دا وخت ته یو دا دې یو وخت ادا دی یو مسلمان موجود نه تورث دعا کوي دل ته सना چرتپل ذکره اته ورث غيبانه دعا کوي ان ام الدردار رضي الله عنه انا فاض تحدثني سيدي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومدرداوي ما تفل سيد خپل خاون ذکر کوي چې درته حديث بيان کړي چوري دي دي د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یقولي فرمایل بندا الیه هی به ظہر الغیب سوچي او ته دعا کوي پښی شاسته موجود نه اور ته دعا کوي قال المخ الموکل به وای فرشتې مکررې پد اامین الله دې دعا قبول ک وک ولا ک بمسلل اغل چې سو غواړې الله دې ستاجولیکم دا خیر واچې رواه مسکور دیو جن باز سلف وداوي وې مونږه غواړو چې زمو دعا دې قبول شي نو بل نه ښاو کبا غيبانه دعا شکه پاوي اامین سوک ک اے یو گی سره ملایکا ولادت دی وی الله دې دعا قبول کړه ات چې دی رور لسه غواړی الله عزوج علیکم دا خیر واشی نو کو غواړی چې زمونږ په دعا دی ملایکا امینو کی د تخپلې بیماری فز نور لسوال کوا تخپل حاجت نور پز نور لسوال کوا تخپل پریشانو پز نور لسوال کوا د پریشانو لري کیدو ا دایو مسلو علماء و ذکر کړي وې په سما مو دعا کې د ټول نظر کبه کب قبليږي نو د غایب دعا د غایب لپاره ټول کې کوم دعا په حقیقت قبليږي بھائی ټول و یو بل دعا کو کنه بکوهي مړ مړ ته موږ حق دے، دی دې ژوند ته موږ حق لري ټول کلیمیوالو او کافروبراواله حق لري شیل عبدالله دربار کې سوادوږي الله د ابدي اور نہ بچي اوتور ته هدايت ور دسبكي باقي د هدايت کوله والا سوقه او دور د هدايت سوال کرو د دعا کې پهل مکووي ټول مسلماناني یادوي بازه پکي خصوص سره یادوي یو زمایزمندوب او اوقاتو کې دا وخت ته یوو خاصو کې زمای زمایزمندوب تا وخت صفوان ابن عبد الله ابن صفوان وئی د دلال زید ابو دردار رضی الله انغه لروه ینه غیر خرو دے زوب دے ویزر عالم خواخ می و من دا ابو دردار رضی الله انغه می و نمنتو نو در خواخی زمت و ی تسقال ده جراد نری اغوی اؤ و يفدع الله لنا بخير کا حج لالا دې موږ تم ته خير دعاګانې وکړ پهل نبيي صلی الله علیه و الی و سلم کار یقول واي به شک نبی ان دعوه المرء مستجابۃ لیحیی به زہر الغیب او شړی قبلی چې ضرور دبار په شیا کوي این راسی او د دې دعا وختن کی د سره سره ملک ولالو یو امنو علا دعائه او امین وای د په دعا کله ما دعا له به خیر کل ش دې رور ته د خیر دعا کوي قال امین ولک بمثل ایدیجو وی اللہ دا غجولے کی دا خیر واچے نو ملک ور تآمین وی ویتات تا دندہ شان اللہ در کیم دا سعادہ تابی وی زووتن بازارتن و بھدردار رضی اللہ عنہ راستر ملاوشو فہدسنی عنی النبی صل اللہ علیہ وسلم ابی مثل ذالک اغی پرا ته دا سه حدیث ہوئی ام دردا موي او ابو دردا موي رضی الله عنهما سننی ابن ماجه کې دا حدیث راغلی نغیبانا زما عزت مند یو بل ته دعا غه لیکوي نور بل خللا بل جمعه وایو خدا سو بزر لختم کوم دا ماجو یو د قران د تلاوت او د ختم په صیدو راغلی چا تهلاوت کو یو پاو یو او پارا نیمه پارا دې پسې دعا کوي یو ختم قران پسې دعا کوي اعلی سرزی الله نو چې کله قران ختم کونو جما اهل هو او ولدهو فدعالو بال بچ او اولاد به را جما کونو دعا به غښتہ دعا به غښتہ دارنگی ده دا زمزم و کې کی دی وقتیم دعا کب لیگی. آبائی زمزم و بچی سوکس کی دی وقتیم دعا کب او قابیل سب نظرو کی دی بارکیم حدیث را غلوی سلور و زیونو دعا کب یوه چې کافر سر مې دا او شي صفونو کې دغه حدیث تیر شو دویم چې باران وريږي دویم چې زموږه قامت کیږي او شډورث چې د الله کور کابی باندې نظر وتهږي دا یو روایت امام صبرانی امام بهقی ذکر کړی خدا سندن ضعيف دی او داغه وجه موږ د کتاب کې ذکر کړی او دولا سم زید زمزم او بچ اسکی او سمیت تے و ککالتے اسکی اے کذرت اسکی چازار تروری ہے بھائی لاغ از اے خصوصیت میں ہے کہ زمزم و بچ اسکی اے ادوالہ سمیتوں کو نو حدیث زید سنن ابن ماجا ما او زمزم لما شرب لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی زمزم و بچ چاپ اکم نید اسکلی آغا مراد اللہ پورا کئی خبر چې پیغمبر او د الله په خبرو مګوره تجربې وکوي تجربه غوښله دا تجربې سره د انګريز خبره به خلک مې څو تجربې د انګريز خلک یې مې لیکر خبردار غره دا الله او رسول په خبره سو دا تجربې یقین وبساته هغه زما یو کتاب کتو تجربه چې موږ یې وې په خو عالمانو کې عالم دې وای چې زه حرم کې او شفره ټول خلک حرم کې دې ماته واړو بول راټیښو وسما وی کزیر څومره خلکو باندې په پپا ورانه تنظیمودا اوس عرب کې رازي جوړه کړي په خوا به تیارو نو یما کې د دې تیارو کې تاو د سماتې له وې شور خلکو باندې بټه کوي وي دی په دغه خلکو د زارر یا د دې په لوارد بولرټیږي وینا ساتی حدیث مخې لراوي چې ما او زم زما له ما شورې بل هو د زم زما په وجه چې په کوم نیته شو کېږي برا هېږي وی بس ما بدین ایتو سکلی جی داو دن تگرات اقبالی شی وی او بس کل سو طولش بام تیرشو آماد ساری مزبکو خودو غروبو ندکلی فوا پس شو د خلکو یقین سوا دیقاو خافیز من حجر رحمت اللہ عليه وی ما دا زمزم و با دین ایتو سکلی وی شی ما تا اللہ دا حافیز زهبی و مرحیلم راکی وی زی چی سو نوماله داسه مخصوصه ده چې ما نه داغنه ورلړې ده پرا کړې نومای زمزم چې په کوم نیت لست نا غو مرادي پرې اخيره نه خبره کوم بھائی د بوت پرز بوت راز پیژلای کړه موږ ورته د شورور زوای وای وای د شورور ز د بوت پرز د ماش په خینه او د ماجی ګر په مرص کې دعاګانی قبلی کی اورت کې اله په دا وکه تمرغنی متولای د شرور رس د بد رس د فاس فخینه او د ما جګر د مشمر کسری حدیث ده د ال ادب المفرد نور کتابونو ذکر کړي نبی له سلام تل خر غله او د کافر یو میاشه مدینی نه غیره شو لیو بل الله حبيب دعاګار په دغه رس دعا قبول شوه د بودرزوا د الله حبیب الله توجهه وکړي بغیر صلوات او دعا قبول شي جابر رضی الله وروي په ما چې کله مصیبت راغله نو ما د بوذ پرست دعاړو مونږونو په منځ کې دعا کړې او مشکلات الله ختم کړې نو تام حدیث پاک کې راغلی د بوذ رس تام کور کې وایي موږ د طالبانو له وې باز توفيج نټر غره د بوذ رس تا کور کې زنانو ته ووایي چې ګره نند سنځتا دا بوت پاراز د شوورو پاراز د ماسپخينه او د مازيګر دا وقت شېله دمر قيمتیده شي دعا دی او وخت مشکلات ختمه وي نو ان دا بو ور سره ور سره وایو نن مونږه او خاطوي چکم او اوقاتو کی دعاګانې قبلې دا اوقات مونږ مخکې کتاب کې لیکلی خو هغه کی ور سره دا حواله جاتلو صرف یو فرض چې کوم او اوقاتو کی دعا قبلې د ما به شي ته یو غواړی او کا مهنت وکړو هر خبره چې دلیل سراي نوزلته مطمئن شي دا هر خبره دلیل دی کتاب کې انشاء الله راغله د کتاب مخکمرګرو وغوښتو دا بیا چفشه وکم برګری کتاب غواړي دا کومه خبره مواره دي دا پوکي ګوري یا حالات چې دوا قبلي یا مشروعې دعاګانې د شفيدود کی دوسری دراپاسي دوسری دا کوشش کړی چې ټول دواغان صحیح سند سره الحمدلله ذکر شي دا کتاب دوبارم چاپ شول دي کې تقریبا 28 صفهي زیادت راغله الله دې په موږ تا او ټول امت مسلمه خیر ورسې او الله دې د خپل حبيب مسنون دعاغان او مسنون اعمال زموږ په دې زمګړي ژوند کې راولي رب کریم زموږ د فلو خاتمه په ایمان کې یا الله زمږ خاتمه په هی کې یا الله ممتاز زموږ والدين او ښا استادان او ښاپړو ژوندو تا واړو لوی ګناهونه ما اف کي یا رب کریم صبر بيواران د کورنو hospital نو کې شفای کامله عاجل ورته ورسي پکې نن ورځ په پوری ښوره مرداغان مسلمانان وفات دي الله دې ټول سره در رحم د کرم د عفو د مغفرت معامل او الاذي حاضرين او غايبين مسلمانانو کې رساله دي د دې دې حاجتونه ای ته د حاجتونه الله ترسره کوي او سې پرېشانه ای کې واځي مګورو دعا بارک وي دي سې پرېشانه الله دا پرېشانه ای ختم کړي الله دې ما روی تکلیفونه ختم کړي الله دې دین ټولې شوبې قائم دایمه ساتي إله <سؤال> لا ليمين له رب جانو ضالين جاءنا ود هيع فازته كي الله اكبر ربنا لنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذابنا